Пропоновлення на роботу. В. Керівних працівників з питань звільнення, формулювання причин звільнення, переведення на іншу роботу, накладення дисциплінарних стягнень. Г. Власників, уповноважених ними органів, про відшкодування матеріальної шкоди. Д. Про відмову в прийнятті на роботу при переведенні молодих спеціалістів, вагітних жінок, виборних працівників, іншим особам, передбаченим чинним законодавством. Колективні трудові спори – це спори між трудовим колективом, профспілкою і власником чи уповноваженим ним органом з питань, передбачених колективним договором. Згідно із законом України про колективні договори і угоди від 1 липня 1993 року до питань, що становлять зміст колективного договору, слід віднести Зміни в організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості Нормування і оплачування праці встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати, встановлення гарантій, компенсацій, пільг, участь трудового колективу у формуванні, розділі та використанні прибутку підприємства, відносно режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, умови і охорона праці, забезпечення житлового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення та відпочинку робітників, гарантії діяльності профспілкової або іншої представницької організації трудівників. Колективний договір може передбачати і інші гарантії та соціально-побутові пільги на відміну до діючого законодавства – Колективні трудові спори вирішуються з шляхом ведення переговорів, використовуючи спеціальні процедури та засоби. Якщо колектив робітників із власником не можуть дійти згоди, то вони складають протокол суперечностей, де відображують кінцеві варіанти пропозицій. Щодо вирішення конфлікту для детального вивчення пропозицій сторони із свого складу формують спеціальну комісію, завданням якої є вироблення практичних рекомендацій по сутності спору. Разом із цим сторони ведуть консультації. У випадку, якщо згоди не було досягнуто, Закон передбачає можливість звернутися до посередників і як крайню міру до підтримання своїх вимог колектив має право на організацію і проведення страйку, зборів, мітингів, пікетування, демонстрації у порядку і формах, що передбачені чинним законодавством. Глава 8. Види пенсій Правову основу організації та функціонування системи пенсійного забезпечення складає Конституція України. Закон України про пенсійне забезпечення, який двома етапами – 1.1.1992 року і 14-го. 1992 року був введений в дію в повному обсязі. Виплата пенсій здійснюється з Пенсійного фонду України, який формується із внесків працюючих громадян. 1% від розміру заробітної плати установ і підприємств 61% 37% від фонду оплачування праці. Наявність цього фонду є гарантією для матеріального забезпечення всіх непрацездатних громадян України за рахунок суспільства.